Au fost condamnați pentru unele din cele mai grele fapte din codul penal. Cu toate astea se consideră niște victime ale justiției. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stecescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți condamnații, emisiunea celor de după grati. Unul dintre ei se consideră o victimă a soției, celălalt a celui care l-a condamnat. Amândoi au vrut să apare la televizor pentru a-și face cunoscute poveștile. Se vor exemple și semnale de alarmă în același timp. Cine sunt cei doi condamnați și cum au ajuns în închisoare, aflați -i. Slatina are 39 de ani și a intrat în lumea condamnaților pentru prima dată. Întâlnirea cu închisoarea l-a marcat profund. Povestește că nu și-a imaginat vreodată că poate exista o astfel de lume. Îi este rușine că a ajuns în groașe rândurile celor încarcerați. Pe Adrian l-am întâlnit în primăvara acestui an, în închisoarea de la Craiova. Pare, la prima vedere, un deținut sigur pe el. Cu cât stai de vorbă mai mult cu el, cu atât îți dai seama că este un bărbat tăcut și stresat de statutul pe care îl are acum, acela de deținut. Ce s-a întâmplat de ați ajuns aici? M a întâmplat o nefericire, a fost tot nefericită. Acolo la noi am și un scandal a rezultat o chestie mai nasoală din viața mea asta este adică ce s-a întâmplat? m-am luat acolo la un scandal de la un bar de acolo s-a întâmplat fost un conflict m-am judecat vreo trei ani și a rezultat închisoarea asta cum a fost prima zi de închisoare, vă aduceți aminte? Da, a fost foarte greu de partea de familie. Eu nu sunt obișnuit, am probleme. Până acum e prima oară. Este foarte greu. Ce să spunem? Cum a reacționat familia când l-a auzit că trebuie să veniți la închisoare? Vă dați seama că a reacționat soția, copii. Nu prea a fost un moment. Asta așa a fost să întâmple, asta este. Este o rușine să vii la închisoare? Doamnă, normal, da, este. Cum să nu? Cum să nu fie? Este. Normal, nu știu cum să vă spun o lună pentru noi, așa care cadă într-un moment din asta mai nefericit, este o rușine. Pentru că avem familie, avem... Eu asta vorbesc ca să sfătuiesc mai multă lume, să fie mai atent să nu ajungă aici, la închisoare. Cât de vinovat vă considerați? Doamnă, ce pot să vă spun dumneavoastră, dacă nu, dacă nu m-a crezut, vedeți dumneavoastră, la noi România asta, asta este sistemul. Legea noastră nu prea este și nu-i trage nimeni la răspundere, nu trage nimeni la răspundere aici la noi în România, eu m-am de 3 ani, am avut 5, un contund de 15 martori, nu s-a luat o cuze la tine, nimic, atâta că nu mi-a dat 7 ani, să știți, mi s-a luat scuza provocării, deci asta este, am spus la multă lume că sunt se ne la închisoare, dar ce să vă spun noastră, dacă mi s-a... Nu mi s-a acordat nicio... Am avut marturi. Am, am făcut recurs aici la curtea, de apele, Ce s-a? Aici nu se uită, vreau să mă credeți. Să uite, vede cum ești condamnat acolo de la judecături. Asta este. E foarte greu. Ne frică să facem de judecări la dosare, Ca am mulți colegi care facem și facem degeaba. Pentru familia noastră e foarte greu să ne caută aici la pușcărie, m ales cum sunt eu, că sunt diabetic, am patru insuline și soția se foarte mult să mă caute. Adrian Mosor a fost condamnat pentru tentativă de omor. Mai bine de trei ani a încercat să demonstreze judecătorilor că nu a încercat să omoare pe nimeni. Povestește cu lux de amănunte cum a ajuns să fie condamnat. Se consideră o victimă a celor care l-au judecat. El spune cu o sinceritate noucitoare că a participat la un încăierare. Atât. Instanțele de judecată prin care a trecut au constatat însă că acesta a încercat să omoare un alt bărbat cu o furcă. Copiii ce au spus când au auzit că trebuie să veniți aici? O dați mă și copiii au foarte greu, am copii mari. Am un băiat de 23 de ani și unul de 19 de ani. Am și două nepoțele. Ați făcut foarte mult copiii, că știți cum este, când vine, când vine vinovat și o faci o tragi, da. La mine a fost cam, și nu e numai cazul mult sunt multe cazuri, să știți și dumneavoastră. E multă lume nevinovată aici? Da, foarte multă lume nevinovată, care nu sunt la dreptate. Foarte multă lume nevinovată. Ce pot să spun eu, din punctul meu de vedere, a văzut și dumneavoastră, că e ieșit multă lume la televizor, că mulți criminali în pușcărie, că mulți... într adevăr unii oameni care au făcut să plătească, dar noi suntem mulți care suntem oameni cu familie care aici mergem la școli, mergem la, mergem la programe de niște educative, din punctul ăsta de vedere, e ok, mergem la școală, mergem la programe de necesare educative, Și să vă spun, pentru în cearul față de alte, pentru în este o aglomerație foarte mare de ăsta este, dar din punct de vedere este mai bun ca alte penitenciare. De ce este mai bun? Este mai bun pentru că aici putem să mergem la un curs, putem să mergem la o școală, putem să avem o ocupație, putem să... Aici un e cursul de aceea, putem să mai beneficiem de un pachet, de o vizită. De exemplu, eu acum o lună am fost mutat la Giurgiu. M-am pămâit la ușă, mi s-a strigat, m-am uitat la Giurgiu. -Giu. Am luptat foarte mult să ajung apoi, să ajung aici la școală. Aici pot să fac un curs, acolo foarte greu, nu aveam cursuri, nu aveam... Era foarte greu, era, era bună camera, că era patru persoane într-o cameră, dar foarte greu cu cursurile, cu... dacă nu aveai cursuri, nu puteai să primeai deschis, nu... Foarte greu, în punctul ăsta de vedere. V-a schimbat în vreun fel închisoarea? Da, foarte mult. Foarte mult. Aici, la închisoare, stai și analizezi de când te-ai născut și până în prezent. Tot ce ai greșit, cum ai greșit și cum. este greu, asta este. Mai este pentru noi care avem familie, care. și nu am făcut până la ora actuală, am luptat foarte mult să nu ajung aici, dar știți cum e soarta. Nu poți te pui contra, așa cred eu, așa am concluzionat eu. Nu poți te pui contra, orice. V-ați obișnuit cu închisoarea? Nu, cum să vă spun, nu cum mă am obișnuit, dar m-am desemnat ce să vă spun. Am familie, am sunt și bolnav, cum am spus, dacă stai într-un stres și ăla, nu mai ajunge niciunde. M-am desemnat ce să fac, asta este. Vorbește cu reținere despre condițiile din închisoare, despre gardieni are numai cuvinte de laudă, despre ceilalți condamnați vorbește cu pertinență, povestește că a întâlnit în lumea închisorii tot felul de oameni, unii mai deștepți, alții mai puțin, unii răi din calea afară, alții proști de buni. Spune că lumea condamnaților este una pestriță, guvernată de răutate și de amărăciune. De lacrimi și de dureri nerostite. Îi este rușine că a ajuns în închisoare. Ce fel de lume e aici? Doar dacă îmi permite să spun așa, să știți că aici, în Ceara Croiva, sunt niște băieți extraordinari. Cer scuze, nu știu acum, acum o fi pe maxim sau acolo, că nu știu, dar așa ce am văzut un în jurul meu. Sunt oameni pașnici, sunt oameni buni că am uitat la televizor, la interviul, că vuliganii din Fușcări și alea, să știți că nu suntem mai comunicativi ca cei de afară, ce -mi văd eu aici, nu întruc, și am văzut afară atâtea scandaluri și atâtea atâtea chestii de ăsta s-au făcut, asta e la noi în România, n-ai ce să aici. Așa este la noi în România, nu cred că, n-ați văzut auzul ăsta de la televizor cu ce s-a întâmplat, cu ce s-a... Ce să spunem, că zicem că sperăm să fie mai bine la pușcă. Eu a toți oamenii să, să roade la Dumnezeu să nu mai vină niciunul pe aici. Și să mai... să nu vină. Că e greu, domnul la închisoare. Astea sunt condițiile, astea sunt... Că în Italia e altfel, că acolo e altfel. La noi, în România, astea sunt condițiile. De exemplu, la noi ne pune penitenciarul pe liber, să știți că mulți de aici deținuți să feresc, ne pune penitenciarul pe liber, judecătoria ne dă, ne dă amânări. Eu nu știu cum e posibil chestia asta, nu cred că știe nimeni comportamentul nostru mai bine ca două un și ca două un director ce comportament avem aici în penitenciar. Și judecătoria ne dă fără să ne dă amânări. Am prieteni care are câte două amânări, trei amânări, trei luni, șase luni, pe mulți au ajuns să-i sperie chestia asta cu amânările. Asta aș face, chiar aș face un apel la ăștia în alte noastre, dacă nu le vede, nu ne să dea o măsură cu... Pentru că eu stau 2 ani și 10 și nu fac rapoarte, merg la cursuri și când ajung când ajung acolo la... ca să-mi dea eliberarea condiționată, nu o primesc. Mai dau amânare 2 luni, 4 6 nu pot să știu cât. Domnul de aici, din penitenciar, ne pune pe liber și judecătoria ne dă a mânării. Deci este o problemă foarte gravă. Aveți prieteni aici? V-ați făcut prieteni? Da, foarte mulți Și prieteni. vă puteți baza pe prieteni da? Doamne, nu știu ce să spun să bazezi, dar știți cum este. Suntem toți la suferință. Ce putem să facem? Să ne punem împotrivă? Sau să ne cercăm? Sau la? Doamne, ferești! Eu așa sfătuiesc pe toți băieți. Ca să fim cu mine, să putem să ajungem la familie noastră care vor, nu pot să-i pe toți care nu... Eu așa cred că așa este bine, să ne conformăm leg legilor de aici de este în penitenciar, să fim cu minți, să putem să ajungem cât mai repede la familiile noastre. Cum ați defini închisoarea? Nu m-aș defini eu. Cum să o definez, doamnă? Cum v mai spus, pentru unii... Dar pentru unii e foarte greu. Și cum v mai spus, să știi că a și... Exemplu cum s-a întâmplat la mine, nu știu cum a, cum a concluia domnul judecător de acolo de la noi de la Slatina, i-am și explicat, nu s-a luat nicio expertiză, la mine nu s-a luat nimic, chiar mă durea să spun cuvântul ăsta, nu s-a luat și la un om de rând dacă îi spui după drum. Un om spune că l-am înțăpat cu furca aici în abdomen și el avea o singură înțepătură de sus în jos, 1,5. Spune că eu am băgat furca. Păi domnule președinte, dacă băgam furca în el, trecea pe partea cealaltă, doamne ferește. Nu aveam cum să nu înțepe eu pe 1,5 înțăpat. Am și avut marturi că s-au ultima singur. N-am putut să fac nimic. Închisoarea l-a învățat pe Adrian că timpul după gratii are altă dimensiune. Durerea se reinventează de la o zi la alta. A fost obligat să învețe să suporte așteptarea, indiferența și răutatea. S-a închis în gândurile sale și a înțeles că el este singurul său prieten. Zi de zi se gândește la ceea ce va face atunci când se va elibera. Odată cu el și familia sa a fost condamnată la rușine și la tristețe. un punctul meu de vedere, ce să facă domnii de aici, din penitenciar, domn comandant, domnule, sunt foarte cuminți, nu sunt oameni răi cu noi. Dar asta vă spun de inimă, nu suntem tratați ca de respectă cum e aici în pușcărie. Într-adevăr că este o aglomerație foarte mare. Aglomerația este foarte mare. Suntem 200% cum ar fi. Dar asta este. Un... Unde se ne cină? să ne în drum trebuie să ne facem pedapsa. Asta este. Vă gândiți la libertate? Da, foarte mult. De ce vă e dor de afară? Domnul, cum v-am spus, mi este dor de afară pentru că eu eram o persoană care eram învățat Vă dați sunt căsătorit la vârsta de... Sunt cu soția de la vârsta de 17 ani, am 23 de ani. Am stat numai cu copii, cu familia. Am copii mari, am nepoți. E foarte greu. Cum v-am spus, a fost o întâmplare, m-am ferit foarte mult să n-ajung aici. Am zis, Doamne, mai bine mor decât să ajung la pușcărie. Bine că pușcăria nu mai este cum era odată. Și să vă spun eu dumneavoastră. Nu mai este cum era odată ce îmi spuneam mie, mulți băiesc. Cum era odată ce, ce vă spuneau? Cum era odată, mergea la baie, acolo unde mergeam la cumpărături. Nu era magazin, nu era. Asta era. Nu știu, v-am spus cum v-am spus, pușcăria pentru unii e o foarte bună educație, pentru unii. Dar suntem multe, majoritatea persoanelor suntem mulți care avem familie, avem copii și e foarte greu la pușcărie. Asta este. Cum trec sărbătorile aici? Ați prins sărbătorile da, Ce să vă spun, am prins rebelionul aici, vă dați seama. Am prins Crăciunul, am prins Revelionul foarte fără familie, primul oameni care foarte greu. Ce să vă spun? Foarte greu. Le veți povesti celor de afară despre închisoare când vă veți elibera? Dar și normal că o să le spun și să... e foarte atent să nu ajungă pe aici. Ce sfaturi ați primit de la colegii de cameră când ați venit? Ce sfaturi să primim? m am văzut și pe mine băieți că am găsit niște prieteni care te mai împrietinești. Sfaturi de astea să fim cu mine, să nu ne facem la parte Că dacă ne facem rapoarte din ăsta, ne cauzează foarte mult. Nu putem să mai cumpără turn, nu putem să mai avem vizite. Și este foarte greu. Pentru ce? Așa le dau sfatul la toți prietenii mei să nu facă probleme. Povestea acestui condamnat este aceeași cu a multor altor condamnați. O întâmplare plină de nervi și de rebeliune. Un incident nedorit care l-a adus la închisoare. Astfel de întâmplări sunt cu zecile în România. Mulți dintre cei implicați spun că își merită soarta. Mulți însă se declară nevinovați și aruncă venin către instanțele de judecată. Dacă este să îi dăm crezare acestui condamnat, instanța care l-a trimis după gratii este una îndoielnică. Cu toate astea, această instanță l-a condamnat pe probe la 4 ani și 3 luni de detenție pentru tentativă de omor. Dacă este sau nu vinovat, nu pot eu să vă spun. L-ați întâlnit pe Dumnezeu aici în închisoare sau de afară? Nu, eu pe Dumnezeu nu cunosc de afară. Aveam o legătură mai strânsă cu Dumnezeu de afară. I-ați reproșat că nu. ați ajuns aici? Nu, niciodată. Pentru că Dumnezeu, vedeți, doamna, nu face rău la nimeni. Numai cel rău vine și face rău în momentul care el nu face rău niciodată. Da, spune că există bine și rău. Aici e iadul, afară este raivul, de Dumnezeu. O Cum fa și iarna, ați văzut. Iarna face parte tot din rău. Să-i omul, să. Se... Dacă-l ascultăm pe Dumnezeu, nu ajunge mai niciodată. Cât de greu trece timpul la închisoare? Foarte greu. Foarte greu, doamnă. Cuvântul meu, Domnul, Eu am 10 luni, zic că am 10 ani, dacă sunt aici. Foarte greu. Deci trece foarte greu. Foarte greu. Foarte greu, dar asta este. Avem familie, avem copii, trebuie să mergem cu Dumnezeu, să ne răbdăm, să... Cum am intrat, așa o să șim. Trebuie să mergem cât mai repede la familiile noastre. Care a fost cel mai greu moment în aceste 10 luni? Doamna vă spun că cel mai greu moment este de familie. Aici când vine familia la mine și pleacă și o vin aici înapoi. Deci îmi iubesc foarte mult familia și mi este cel mai greu. Și cum v-am spus, dacă eram vinovat, jur că Dumnezeu mi-e nu-mi părea rău. Dom'le, îi spășesc această pedeapsă pentru că am creșit, da. Sper ca bunul Dumnezeu să se pună la inima celor mari să facă și pentru noi ceva. Ce pot să zic altceva așa? sperându la Dumnezeu. Acest condamnat este unul dintre cei mai triști din penitenciarul de la Craiova. Este corect de secție cu Adrian și el se consideră o victimă a justiției. Povestea lui este una plină de tristețe. Este una de-a râsul plânsul. O întâmplare pe care o întâlnești des în satele din România și nu numai. Ion Ciobanu se consideră atât victimă a justiției cât și a fostei soții. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns la închisoare? Uh... Mai precis, din cauza soției. Sunt victima propriei mele soții Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat să fac o casă pe pământul ei, eu fiind aici din Dolci și lucrând în sistemul minier din rovinari, fiind singură la părinți, morindu i părinții, unul prin 97, unul prin 2000, am făcut greșeala de a nu mă trece și eu în acte pe, pe pământ. Să fac o casă pe pământul ei, cum a venit. Făcând această casă pe pământul ei, din cauza că aici ai bătrâne mei, i-au făcut o să acte pe casă. Și am zis să fac o casă acolo, la ea, dacă tot totul a mers bine până prin 2011-2012 după, după aceea ea a plecat prin Italia eu lucram ca șofer la o societate din țicleni, de transport <hă> și de câte ori venea de acolo, venea schimbată nu mai era cea dinainte Căuta motive să ne despărțim cum ar veni. Căuta prin telefon, mă controla pe acolo din Italia, tot prin telefon, prin vecin, prin nu știu ce. Eu nu aveam cum să o controlez în Italia, pe cine cunoșteam eu acolo. Ea fiind mai, și mai mică, cu șase ani jumate ca mine, și mai frumoasă. <coughs> și cu timpul a reușit să facă și copii, să-i deam împotriva mea. Prin diferite aspecte, cum ar fi eu, fiul meu, am ținut cu tot din să nu fumeze, să fie mai cu minte, să aibă un serviciu, să... Ea, fiind mai să lasă, că ce dacă fumează, că fumează banii lui. Și probabil a văzut și el în mine un... M-a văzut mai... De felul meu nu eram violent sau... am mai văzut, cred că mai rău, mai nu știu cum, mai... Eu învățându-l în viață, numai de bine, numai... A luat tot felul de amenzi, s-a certat cu soția, a urmărit-o, a acuzat-o de infidelitate. El nu a făcut însă nimic, așa spune. Singura vinovată de ceea ce s-a întâmplat este doar soția. Eu, lucrând de la 18 ani, am vrut 33 de ani de vechime, mai mult ca șofer. Și am lucrat și vreo câțiva și mecanică auto. Și... El, când a văzut că a luat beau, a zis că a luat pe Dumnezeu de picior. El zici, bă, pune mâna, ia ce și eu, e frumos ca șofer, se câștigă bine, e meserie frumoasă, bănoasă. El, ducându-se și el în Italia, apucându-se de alte prostii pe acolo, înfăitându-se cu niște țigani, l-au băgat săgeată pe acolo, Furând cupru. Având un dosar, a fost și închis vreo două 3 luni pe la Roma. Trimitându-i eu din țară cu mari sacrificii, 2-300 de euro. Acolo, dacă nu plătești avocatul, nu. Ești mai greu. Vorbim și cu niște interpuși prieteni, prieten, prieten. de lui. Așa, cunoscându-i și noi puțin. L-au ajutat și ea cu 250 de euro și a ieșit de acolo copilul. Ceea ce povestește acest condamnat se întâmplă în multe dintre familiile de români în care un membru alege să plece să muncească în străinătate. Greutățile de zi cu zi, frustrările și neajunsurile nasc astfel de situații. Sunt tragedii care te marchează pe viață. Ultima ei plecare în Italia, auzisem ceva... Că pleacă, a plecat fără să-mi spună. Știam că pleacă, dar nu. De exemplu, azi e luni, nu știam că pleacă mâine. Păi eu plecam dimineața la 7 la servici și mă întorceam la 3. Când viu într-o zi acasă, nu mai găsesc. Da? cred că a plecat în Italia. Venind după 3-4 luni, a venit cu 50 de euro. Și am întrebat-o, bă, ce? Fără să-mi spună nici când s-a întors. Ce ai pățit? Ce... ce te interesează pe tine? Când e munca mea, banii mei. Și tot așa, căutând, dacă nu-ți convine, pleacă, în casă mare, în 2013, băi casa și centrală, așa, ca să fim pe numele ei din asta s-a ajuns aici. Adică m-am gândit, uite, la dur jumătate, fără casă, cu le-a făcut, mă dau asta afară. Câștigăm primul proces de. să nu mă apropie de la 50 de metri, cum mi zice. Așa. După aia, am învățat avocat să îmi facă niște plângeri la parchet. Luni și un certificat medico-legal de 3-4 zile, fals, nu eram o Da, Dar de ce-a luat interdicție să vă apropiați de ea? De ce ați Am avut niște discuții mai înainte. Noi avem un apartament în Mălteni, mai precis pe numele meu, și am zis, bă, hai să vindem apartamentul, să terminăm casa, să-i dăm culoare, să mai avem etajul de sus determinat, a doua baie și restul, camerele celelalte, și să mă trece și pe mine în acte. A, nu, nu fac asta, ce... Casa aia băiatului, nu... Dacă, dacă vrei, vrei asta, nu. Ne, mai bine ne despărțim și așa Crăciunul. Deci asta s-a întâmplat în iulie, Crăciunul o să... -l, nu -l mai facem împreună. Ea probabil că își găsise pe Cina prin Italia sau... Pe aceea nu am putut să auzisem ceva, nu am putut să o în fapt, dar prin comportamentul ei rece și m-a făcut făcând în două plângeri la parchet neadevărate și luând și, și acel certificat medico-legal aflând de ele am întrebat-o de ce ai făcut plângerile ăștia la parchet? Nu ți-am spus că și așa te fac să pleci de Și făcându-mi și o plângere la poliție, dându-mi și poliția o mie de lei amendă, eu nefiind acasă, strigând la poartă și nu... A zis, bă, n-ai și s a dat o mie de lei amendă. Pe cum ai dat, domnule, o mie de lei amendă dacă eu nu eram acasă? Nu știu, soția ta a zis că ești acasă și nu vrei să ieși. Și tot așa, încă o amendă de la poliție de 500 de lei, cu o am, am avut niște discuții, dar tot așa, bazate pe minciuni pe ăsta. Mi-au dat și 500 de lei. Am contestat-o fiind aici, necâștigând-o, că tot așa a pus doi vecini martorii, jurând pe strâm. Este greu de imaginat cum un astfel de bărbat a putut fi amenințat de soție. Ion este convins însă că fosta lui soție a făcut tot posibilul pentru a scăpa din această căsnicie. Bărbatului îi se umezesc ochii atunci când își aduce aminte de anii tinereții și de începutul căsniciei. Povestește cum Goana după bani i-a înrăit pe amândoi, i-a îndepărtat pe copiii de el. El nu a știut cum să gestioneze criza din căsnicie și a clacat. În urma acestor evenimente, m-a dus din starea mea de, efectiv liniștită. Aveam servici, lucram la firma asta de 11 ani, la firma de transport, închiriat la mine la rovinari, Văzând unde de treburile mele, amenințându-mă chiar că o să mă facă să rămân și fără servici, că ea știe ce fac eu pe acolo și chestii din ăștia. Mai făceam și eu cu un șubuc de un isip, cu balas și o, că o să-mi fac plângere la poliție și o să mă aranjeze și... Având o vecine despărțite de soți, cred că ele au fost minionul principal care au făcut-o să, să se comporte așa cu mine. Și a zis, bă, așa, așa, tu ești mai tânără ca el, mai frumoasă, mai nu știu cum, te descurci prin Italia, lasă-l, dracu, vezi faci, scapă de el și chestii din ăștia. Am zis să -o, o fac să se răzgândească, recunosc că am greșit și eu față de ea, cu gestul pe care l-am făcut și ajungând aici, nu trebuia să fac așa. Dar ce ați făcut concret? Da, brusc o speri puțin. Prin 2010, tatăl meu s-a spânzurat aici, regretând și el că i-a făcut acte soră punând niște bani din casă, într-una din zile, și s-a spânzurat. Și nevasta mi-a mai zis de vreo 2-3 ore: Aia, o să te spânzi și, și tu ca, ca tacto. Și o să, o să termin urat, o să te fac, o să te să termin tot ca tacto. Și Și venind prin camp, probabil, deci am greșit de recunosc, am făcut și eu aceeași faptă. I-am băgat un laț pe gât cu gândul de-a o speria puțin și să-și retragă plângerea și am am să o sperii, practic. Să, după aceea a început să zbiere, am secestrat-o în jur de o oră jumate, neavând avocat și ăștia, acum, dar la, la 10 ani și jumătate. Dar soția a ceva? Certificatul medico-legal de la doctorul Legis a fost de șapte zile și că noi am pus viața, viața în pericol. Dar a apucat să o spânzurați? Sau ce? Nu. I-au rămas numai niște semne pe Deci gândul, gândul meu nu a fost să o, să o omor. Recunosc că am greșit. Îmi pare rău. Regret. Ea ulterior și divorțând și acuzându-mă că eu aș făcut acest gest din interes material, dar nu aveam cum să fac acest gest din interes material, deoarece casa fiind pe, pe numele ei. Beion îl vizitează din când în când o soră și copiii acesteia. Propria lui familie nu l-a căutat niciodată la închisoare. A fost condamnat la 10 ani și jumătate de detenție. Este încarcerat de peste 3 ani. Are 56 de ani și crede cu tărie că va apuca ziua eliberării. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Foarte diferență de viața de afară și aici. Mi se părea că sunt niște cuști cu lei, niște... foarte. Am suferit câteva luni, am zis că nu... De la 105 kg când am intrat, am, am ajuns la, într-un timp, la 85 de chile. Acum, după aceea revenindu că am și lucrat vreo 2 ani aici la, la brutăria penitenciarului, să mai scurtez din detenție. Acum m-am, cum se zice, m-am obișnuit, dar... Fiind și mai în vârstă, fiind și mai m-am obișnuit greu de tot. Și foarte rău în pușcurie, foarte... Ce condiții ați găsit aici? Condițiile ar fi bune, dar suntem prea mulți în cameră. Nu avem... Am fost la camera aici, apropiată în 27, suntem mulți în cameră. Cât sunteți? 21 eram m-am mutat de vreo două, trei zile că m-am scos la brigadă, dar nu m-am scos la muncă. Și deci ca dom domnii agenți care ne păzesc și ca conducere, nu am avut probleme. E răutăți între, între deținuți. Nu există respect, Nu multă dușmănie, multă ură, multă Singurătatea și vârsta l-au determinat pe Ion să caute alinare la Dumnezeu. Credința îl ajută să treacă peste durerile zilelor din temniță. Își plânge amarul fraților de credință și oricui vrea să îl asculte. Ar vrea ca fosta soție să vină în vizită la el. Își dorește cu disperare să-și vadă copiii și nepoții. De când a intrat în închisoare, nu mai știe nimic de niciunul. Copiii v-au reproșat ceva? Abia... Am zis Abia anul ăsta, acum o lună și jumătate Două luni am re... Aveam niște prieteni Acolo cu care mai țineam Legătura Ei necăutând ne mă Niciodată Familia, mă refer, copiii și Soția Și aflând că soția e în Italia Și băiatul e în Belgia. În Belgia, Ulterior, după Două săptămâni am aflat că a rămas și fără o mână, mâna dreaptă, ducându-se iar la. iar l-a furat pe acolo și a rămas fără. fără palma. Am i mâna, am reușit să vorbesc de trei ori cu el la telefon. Acum ne mai răspundem de vreo intre căsuța vocală și nu, nu vrea să mai răspundă. I-am zis să-mi să facă rost de numărul de telefon al soției. Dacă vrea să-mi îl dea nu, nu mai răspunde nici el. Cum e viața la închisoare? Dacă nu am fi aici închiși. A zice că e ca un pension. Dar... V-ați cu cineva aici? Da. Am reușit să, să Fiind o fire sociabilă Am reușit să Și nu contează de urstă Sunt oameni și buni și răi Și Socializez cu ei Dar cum trebuie să Fii la pușcărie? Cum trebuie să te comporți ca să Ai o detenție ușoară? În primul rând să Ai de toate să ai bani, să fii căutat, să, <coughs> în primul rând, ăștia două, dacă le ai, cred eu. Și în al doilea rând, să nu te dai mare, să nu vorbești urât cu colegii, să dai dovadă că, că ești om. Și pentru Ion, întâlnirea cu închisoarea a fost cumplită. Avea 53 de ani și nu a crezut vreodată că în pragul pensiei va ajunge la pușcărie. Descrie viața de temniță și lumea ei cu o tristețe dezarmantă. Vorbește de umilințe, de frustrări și de lacrimi. Multe lacrimi. V-a impresionat povestea vreunui coleg? Da. unui coleg de cameră, nu? Da. Mai multe. Ce da. poveste vă a M-a impresionat povestea unui coleg care a zis bă, ce ai făcut, nu știu ce, zice bă, eu am omorât pe cineva. Și cât s a dat? Păi 10 ani. Cum? 10 ani pentru omor și mi-a mi dat 10 ani și jumătate pentru tentativ. Păi da, dar să văd, că eu am făcut recurs și mi-a mai luat 2 ani. Am, am rămas la 8 ani. Și de aceea mă, mă cred o victima sistemului justiției care cred că neavând puterea să-mi pun un avocat și dacă aveam un avocat mai bun nu cred că luam atâta atâta detenție, atâta pășcărie pe cap fiind la prima neavând nicio amendă penală ulterior sau înainte avem probleme cu poliția, cu justiția Eram o fire, o fire calmă, o fire sociabilă, familist, convins. Fica mea avea o, o fată pe care o iubeam foarte mult. Fica vă caută? Nu. Nici nu pot să comunic cu ea deoarece e hipoacuzică vorbește bine și a reușit să o facă și pe ea cum se zice cred să nu mă caute să nu, să nu păstreze legătura cu mine nici ea nici meu ulterior am aflat că s-au apucat de o casă pe la tulburea la ginerele meu și I-am zis lui fiul să-mi aducă și mie. pe poate mă, să o văd și eu. După 2 ani și o luni n-am mai văzut-o. Să o văd cum mai arată. Cum... Mi-a promis că luna asta o să vin în țară, dacă în alea 3 convorbiri pe, pe care le-am avut, și o să încerce să mă viziteze. Am spus că nu-mi trebuie nimic material, deoarece mă vizitează sora și nepoții, așa, copiii, sora mea. Nu am nevoie de nimic material, nici bani, nici nimic, numai să îl văd pe el și dacă mai vrea să vină și fica mea sau genul meu, nu, nu mă supăr. Mi-a promis. Acum nu știu. Dacă... E o rușine să face închisoare? Da. E o mare pată Pentru mine E un dezastru al vieții Nu va uita vreodată nimic din ceea ce a trăit Sau va trăi de acum încolo În lumea celor încarcerați Va povesti când se va elibera Oricui va vrea să îl asculte Despre anii de închisoare Un timp în care a fost obligat să uite de el De familie și de liniște un timp în care viața l-a obligat să aibă răbdare, să trăiască din amintiri și să învețe ce înseamnă a supraviețui. Cum a fost prima zi de închisoare? Vă aduceți aminte? Da, nu, nu venea să cred. Nu. Credeam că visez, credeam că sunt pe altă lume. E foarte rău aici, față de afară e... De ce păi de afară? Mi-e și... Și de dus, De tot mi-e Ce reprezintă libertatea acum pentru dumneavoastră? Totul ce să mai e. Libertatea e esențială în viață. E totul. Cât de vinovat vă considerați? Mă consider vinovat. La Ce pedeapsă crede, credeți că ați fi meritat? Ați spus că 10 ani și jumătate e mult. Da, cred că 5-6 ani, mă așteptam la 5-6 ani, dacă aveam un, un avocat bun. Am recunoscut că am greșit că așa și totuși nu m-au crezut, nici ea nu m-a iertat. Fiind o fire foarte răzbunătoare Foarte A fost plata Anilor petrecuți împreună Plata A tot ce a fost frumos în viață S-a transformat în ură în... Din partea ei în... Mi-a făcut viața un calvar Ce să mai m-a distrus Vă vedeți ieșind din închisoare? Da. Cu siguranță. Ce veți face cum vă veți elibera? O să-mi continui viața. Am apartamentul la Bulte. O să încerc să-mi să continui viața. O să mă apropie de 60 de ani. O să încerc să la pensie. să-mi continui viața. Să-i atrag pe copii, să-i le explica că a fost o greșeală a Ion este un om vinovat, dar nevinovat. Așa se arată lumii. Vrea la cei 56 de ani ai să săi o nouă șansă. El își vrea familia înapoi, deși știe că nu are cum. Își vrea copiii înapoi. Ne veți povesti celor de afară despre închisoare? Da. Să se să... Deja le spun și la telefon și la... să fie cu mine să... trece foarte greu e. Cum trece o zi la închisoare? E mare plictisală dar în ultimul timp am apucat și eu de sport ies afară la plimbare, mai la televizor mai o șeptică mai o tablă mai Trece greu, da Dacă m-ar scoate la muncă La brigadă, cred că ar trece mai, mai repede Eu dacă am muncit de când eram mic Și mic fiind Părinții mei lucrând La cap am fost învățat Cu munca Și prin Prin muncă Cred că Ar trece mai repede și Ion, alți doi condamnați din închisorile românești. Două povești de viață și de supraviețuire. Sunt Adriana Stăcescu și vă dau întâlnire tot aici, sâmbătă viitoare la Condamnații.